الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الانبية وعلى رسول وعلى أسران بسم الله الرحمن الرحيم بنبية الصلاة والسلام دسير فاسلسلكي دا مدینی د حجرت تسکرہ تیر دا صیرت بیان کشویوہ او باغی کی دا صحابه کرامو حجرت او دا حجرت پلار کی اغیطہ کسما قسم تکاریف و مشکلات دا غی بیان مونگا کڑم او دا خبر مخد کې کړي وای چې سېید ابن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او نبی علیہ السلام نا وهم د هجرت اجازه واستو خو نبی علیہ السلام می سار کړ تر دې سلام چې صحابه کرام ایک یک تر کې د مکیه ና بدینی طرف تلاړل او هجرت نبی علیہ السلام لا فل حال مکه کې ده د اللہ رب العزت دا حکم منتظر دے او بمشہور و قسام و صحابہو کے دا نبی علیہ السلام نیلاوہ او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نحو ای رضی اللہ تعالیٰ او یو سو بے کسا نادار صحابہ کرام شید کافر و نرغہ کی راغیم نشت دا بس مکہ کې پاتې ابوبکر صدیق رضی الله عنه اجازه غوسته او نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایلیو چې ان کی مکہ وا کې دي چې تاسو سره هجرت کې مرګريش پدې ابوبکر صدیق رضی الله وخالشالم شو د خوائشه بعد صورت دتدا حجرت حالت دوت چې راستا را هجرت در ساده کرام او تیزی دو خلق اوته کله چی مدینه کې انصار او د مهاجرو خیر مقدمو ورک او په مدینه کې اسلام په تیزه سره په لا وی دلو مسلمانانو تل تقوت برابر د نو مشرکینو مکه سره فکر شو او دا خ شپ شو شو دا شوه چې مسلمانانو یو مرکزړ شو دغ ته به زمون خلاف قوت جمع کو او زمون خلاف حمله ک او بیا د پیغمبر معته وورشي نو دا خ شخ به بیا یقیني دو دا زمون اقتصادی او معاش مسی به پیدا شي شامته تجارت کوو لارم په مدینه را نو په تجارت کی او اقتصادي اا صورتي حال هم مشکلات مخپتش نو اخر دوی یو ډیر غطا او هم مشوره ورو غستا او د دې او زو دار الندوا څنګه چې د نبی عليه السلام مخکینی او نکړو جوړ کړي وا ابتدا د نبی عليه السلام دې کومو په تذکره کې ویل شي غدار الندوه د دې د مشورې مجلس زو گویا کې داس دوګن هي چې دار الندوا د مکیوالو یو اسمبلی او پارلیمنت وبس البته نو به به هغه کټي ځار کې او مسائل حل کړي دغلطه مشورته طلب کا د دار الندوه کې دا مشوره د دې د بیت عقبسانینا تلشی غدیم بیتو شو کنه په دریم دلچی د مدینی خلک راغلی او نبی علی السلام سره بیتو کو د ورک ورکړ د مدینه تا د هجرت نو دی بیت عقبسانینا تقریبا دونی میاشتې بعد ودا مشوره دارو ندوه کې کړي وو او دا دارو د وکې مشوره دا د تاریخي او سیرت روایت مطابق د جمرات وروسوا او چب سفر ده او سورلسن نبوي ده سورلسن کال د نبوت دغه ديار نس کال ختیر شو سورلسن چې شوروشونو محرم او صفر او حرام یې شې را او پس سفر کې دا داونه 2000 دا دی راغون شو زه که حج وشو کان حج کې اخیری بیت شوش بیت عقبا ثانیہ دې ته دعوت ورکړې شو او نبی عليه السلام دین عباس صاحب او ته زین نو دا حج نه حجرت هجرت شروع شو دا دواد غنیمه میاشته حجرت لګاتار شروع نو دا 26 سفر دی جمرات روزه او صور کال کال دنبوت دیار دسکال پروشو مکلی پس صور لسم دیروان شویدی نیاشتو آباد دوی د دنبی علیہ السلام خلاب د قتل منصوبه جوڑا گران او د مشورې لی اہم اہم سرداران رو بستد دارو نادو تا راجم شوشو ابو جا اعلان کردو چې د بنو هاشم او د بنو عبدالمطلب په پکی څوکني سرات یې چې هغه هم د مکه اهم خاندانو نه دي بلکې په دې کې اهم خلک ده په چوندې بنو عبدالمطلب او بنو هاشم د نبی عليه السلام خلق ورنره نو د دې وجه نه اعلان وكيو په کې څوکني ځکه چې مونږ مشورکون و مشورکو غراس زمون خلاب کیه زمو خلاف د دینه اله واله نور څو نه قبیله وي د مکی د قریشو دړي سرداران وروسته یو قبیله بن عبد الشمس داغینا شیبا او طبا او ابو سفیان بن حرب دا ډریکه سندې قبیله دا دوه خو الله بیا رستو هلاک او مردار کړ بدره او ابو سفیان زلانه رستې ایمان ورو دا بنو نوفل دا بل قبیلہ کسانو کې تو عمی بن عدی جو بیر بن متعم او حارس بن عامر دا در کسان زدوینو دا, دا بنو عبد دار دا بل قبیلہ نظر بن حارس بل قبیلے بن اصدنا ابل بختری بني حشام زمع ابن اصوت او حكيم بني حزام او دبنو مخزومنا ابو جهل او دبنو سهمنا یو درون در خجاج زامنو دیونو نبايا او دبن منبه در باقسان او بل قبیره جمال داغینا امیہ ابن خلف تقریبا دا ثورن سکسان او ابو لہبم بقیو او ابو لہب سره د نبی علیہ السلام د خاندانو هغه ته اجازه زکه ورکړو چا د نبی علیہ السلام سخت دشمن دا ثورلس پین کسان دی راغون شو او د نبی علیہ صلوات و سلام خلاف من سبب مشوره کوله و دیسور لسو, لسو سردارانو کې ابو له حبو شدینو التمکه کې مرداشت تبتی ادا ادی له حب او پاتیشو د ر نور کسان په دې سورلو ابو سوتيان جبير بن متائم او حکیم بن هزام دا دروانا رستم مسلمان رضي الله تعالی دی مشوره کې کینا استل مشوره میټینګ شوروش وو دراز اهم مشوره وو د ابن رضی الله روایت ده چې دا مجلس دی شوروکاو په دغه دوران کې د دارو النظفه دروازه باندې یو سپینګیری بوډا شیخ ودرې دي ته پو سوک سوکي تغيزة اهل اهل او ته یې زته د اهله نجد راغلین بره نجد داسې بره غریزه علاقه ده د ریاض وغيرها ترونکو دا ده دغه نارغلین د اهله نجد نه او زه خبر شوم تاسو مشوره کوي د دې شریخ خلاف محمد صلی الله علیه وسلم نو زمرالم چې زه تاسو له سمو مشوره در کوم نسیت به توکه ایا له کدا خو ځای زمو ما مرګره بُډا سړی مشر تجربه به یو خيار دې ویرازا ځان سړکین مشاورت شروع شو بله کې ابو البختري هغه وې داسې وو کو تا چاره ور کوله دته په اړه کې خو کې بار زنجيرو نواچو نبی علیه الصلاۃ والسلام یا او په یو مکان او یو ځای کې به قید وو د قصبه بریدو دروازه به اور پسې بند کو د لوګي تند په حالت کې باب نعوذ بالله منشخلاص مشو د چې دا راي ورکړه ناغا بوډا شیخ شیطان واسه کی ابلیس د انسان په شکل راغلی او شیطان دا سګه کله د او د وډا پښه کله د بدر پښه کله کارې شي کله په خوب کې راځي خلک د ایمان او د دین نه اړ یو خلاصی نو ملعون شیطان وته وی چې بالله دې قسمی ته رائے خو دې دا څنګه راځه دا څنګه راځه وایي خو بندکم رکھے وې جیل کې واچو او زنجیرونه ورکو وایي بس مل بشی با حالت که مرگری خبر شورا بشی با زور بیدن اخلاق سکی قبیله بیدن اخلاق سکی حمله با درباندیو که غالب بشی درباند چایی واری در سرداران ویالکدان در خبر سینا در سیوی در بابا سیوی سبل سو سوچ پکار بل پکیو اب لسود اغوی ویده سبکو پیوروان سرکش اوخ بانده بی اتو او بار به بشولي ګو چیزی بس کم خاله شي کد اغه خو غورزو دلاندې کا که بل خاله چې سکهي کوي به مومه اخلاص شو به وې چې نا دارای سینا ده دارای سینا د ستا زکه د ددانې شیرین کلام ده داسه فصاحه او بلاغت ده تا نو ګورې چې یو ځلې خبر سره وړي به زغمرګریش او خبرې ځړکې ده چې دی نو دا قوییم کار نه قبل خلاړه التبه خبره کې ایمان روړ خلک به مرګري شي او استاذو خلاف به خلک را جمع کی حمله به دربان دي کی استاذو شرافه مشران به اوج دي بالکل را بابا دې را خبره کړ سو سوچ کو اخر ابو جهل وی داسې بوکو نه خیر کو نه جلا وطن کو, کو. البته دا هر قبیله یو یو زوان پکار ده خط اکڑه او خط او تیره اسلحه او تلوار والا پکار او دا تمام بادر زوانان با دشبیر پا تیاره کی ده ده ده پور محاصرو کی او چه سهر منزل روزی نطول بی پیوز حملو کو بس او بی وجوج ودی که با تمام قبیل شاملی نو دی بد چا چا نه بدل اجی اوزا دم ردا چه کو دیت پکھای ری بس پیسی برا غند کو اور بے کوکا سر پیسې بے وال کو دیت بس کی سب ختمش ابلیس شیطان چوارے دنو ہے هازہو الرائے رائے دیتا ہوئی سمرا رائے دا ہوئی دادا دے سردار سے برای دا ملک سے باب جہل رائے خلا بس بارا حال دی پدی مشوراو کڑا د نبی رسول الله صلي بارک چې د 10 دوسه راکو د دې درې ریا رایگانې په مشوره کې پیش وی او په دې خریفې سره شوې و د دې تذکرې قران په باغ سوره انفال کې شته و وان ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك کله چې کافرسته خلاف دا منصوبی جوړی کړي کیدے او دل ی اوجن او ی دلیک لوتنو بس الله دین تدبیر کو بس اللہ دلی تدبیر ناکام پریاات کی او یقتلوک منس کی روید تک فیصلہ پدیشے بہرحال بدیلا مشورہ او شوا کی سنگد بدیلا مشورہ کلا دغری امین را ره. نبی علیہ السلام له وحی راوړه چې دې قریشو خلاف دغسی مشوره کړې او د الله طرفنا ته تیاظت مدینه طرف ته هجرت کاوه او نن د شپې په خپل بستر موده کیګار چې پکما باندې روزانوو دکی ابن عباس رضی الله تعالی او روایت کړی جبریل امین د قریشوی د دې مشورې اطلاع ورکړه او د او بل روایت کې راځي چې د انانش په خور کې متیرو یو بل روایت د علیو زینان هو کې راځي چې نبی علی السلام ته په سکو جبريل نه چې خما سره وهجرت کی شو کی وای تا سره ابو بکر صدیق نو دې حجرت او د کامیابی تذکرې قرآني پاک کښې قرآني پاک کې رازي وا قر رب ادخلنی مدخلا صدق و اخرجن مخرج صدق وا جعلنی ملل دن ک سلطان النشی دغه هجرت طرف ته اشاره وو نبی له سلام برخال نبی له سلام د چوي وشو نبی له او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پس بخاری شریف کی روایت رازی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ویمم وی دروازه گرمٹه خپل پور کیو دخلا واده شوی نه دا کنه फ्लावर پور دے او بکر صدیق قر دین چوم کتل علیہ السلام را روان دے او پس سره ساده را چوڑے دا ساده دریا دید پار چ خلک مونه پیجن او یادا چی د عربو د گرمی ټیم د ګرمې ډیر سختې نو ساده په سره چولې دی او را روان زموږ تر را روان بل روايت کې رازي چې د نبی عليه السلام د معمول نو چې بکله زما پلار له برکات تراته مونږ را برات یا په سحر راته یا په داسې ماجیګر ماخام راته معمول چرته ترته د گرمی ټیم د سفر راتګ نو مونږ خو پتخ خو رس باندې نبی عليه السلام ده غرمه تیم زمون کور طرف تا تشیف روڑ مگلر نوری چه داخو نبی علیہ السلام را روان ابو بکر صدیق چه کلا نبی علیہ السلام را ری نو ابو صدیق چه خبر شناوی یرک سه خبر خامخا احم اشتاق ذکر نبی علیہ السلام ده معبول نخلاب تیم را روان دے و را ری چه رو رسے. نویر السلامی اجازه تو غوس د نقوتنا نو او بکر صدیق دیوی د نور خلق لري کا خواکا س خبر او بکر صدیق پته رسول الله صلی الله علیه و سلم په بلستانه قرمانش منکر سوق دی خو ستا اهل عیال له څه یو عائشه د عائشه جنازه صدقه وقته نکاحه او لا باده او بل دی خینه د اسماء او پته وړو ته دی زمو راز چاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام و سید دوم المؤمنین عاش صدیق رضی اللہ عنہ سر د نبی علیہ السلام نکاح یا اغا خطبہ او پیدن چوردا وای کنا ور کرا کا د پ یولسم نبوی باندې شریین یولسم کا د نبوت مان رخصتی بیا روسو مدینہ کې شریوادہ برحال نبی علیہ السلام اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو فرمای چې متا د هجرت حکومت نو بکر صدیق رضی الله تعالی او صحبتو یا رسول الله اې د الله پیغمبر تا ومتا سره په سفر کې مارګرتیا وی ته کدو تویلو نبی عليه السلام مخ کې چې تجلتمه کو وکې دې شي دما سره مارګرې شي نبی عليه السلام او فرمای او ته ما سره په دې سفر کې مارګره ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ په جڑاش ویجل نرم ژړې سړې او دیم دا د ډیره خوشاله نه جوړ ام المؤمنین وی رضی دینه مخکې دی نوم وې چې دغه مو د خبنان جڑا خو میلی درې وخوده خوشاله نه ویلې درې د خوشاله جڑا می دپلار مولی دا چې دا و د پټاو لګیل چې هجرت کې وجہ پیغمبر سره مارګره د خډیر له مقام نه او دغه حایشمو ډیر خوشاله نه او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اجار دا مقابان دی او بکر صدیق رضی اللہ عنہو ارتوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا مخکنہ دا دوسور لے دو اوخان دا حجرت دا پار تیار ساتری یا استو دیم زبان نبی علیہ السلام ارتوی آو, او اصامن اصامن پیسی بے درکم قیمت بے درکم زکا حجرت بے رلے عملو دو نبی علیہ السلام زکه وی پیسې به در کوم چې بدی کې زمما مالم کولایي ورنه د وبک سېګر هم مال خو د نبی علیہ السلام مال او ټول په قربانو خو بیا هم <تصفح> نبی علیہ السلام ورته کیمت بدر کوو برحال مونږ وی زر زر هم المؤمنه عائشہ سېګر جن هوې او زمما خور اسمار جن هو زر زر دیده پارا سخوراک ناشتی ماشتی تیاریو که او پا یو تیلی یا یو بوجه که ملشی نمی نوات شد خود اغا بوجه و اغا تیلی ده سر تلل و سنو نو زمان ده خور اسما رزیرانها ملاپوری یو رومان تللشیو نتاپ بی کمربن زمانه که عربو بده سی کل ملاپوری بی ده سی کمربن و کپړه ورنټیټاله اوس هم د غړو نو کې خلک فدا شي کله دا غرمه را سفر کوي د املا سان لوټړي نو زنا نو بدا شي نو نور سنو نو دې زر اخپل کمرمن کولو کدا شي په منو سیرو بوتي جو جوګل نو باغاو باندې د دې دا سامان د خوراک وغیرہ هغه ټېله داخله اوټړل دا دې وجينا دیتو بیا ذاتن تاقین وی لیکر دا دې لقبو ګرځي دو کمر بند والا کړه دو کمر بنده چي لګايو د دو بوجه نیم باندې بوجیو ته لري واپس فلم لا پورې وتا اسمر ضلعان هتا بدلول کېرو بارحال د تريقي سره نبي عليه صلوات و سلام وي دت او بکر صدیق رجلان هو دا غارما او دا ټیم ته بیا د دین اباب کوړتل دته د بيته یاري کولا د نبي عليه السلام خپل تیاری کوله خامخه خودبا چوتوبه ویلتا ايمن صبح جوړه کړه د شپې برابرې او محاصره کوي مشرکین مطول او راس باندې کوشش کوي سوچ وکاو الکه کم کسان به حمله کوي محاصره به سوق کوي او د خدا خیالو چې نبی عليه السلام په خپل بيسترو د کېږي او مونږ به په عمل کو دغه سن خبره او نعوذ بالله نبی عليه السلام په وجو شيخ کوي بس خبره به ختم خدا الله خدا قانون دی نه نه چې دو یو منصه جوړی م یاد کیمون چې الله رابرزت فمیل یمکرونه یم ک الله دییم ته دویر کو خ زما تدبیوني الله د هغه تیرونه ناکام نو دوی دا خیالو چېمون په حملوکو الله قون خدا دی چ والله غاب بله امرېې الله چې س کوې اووک زه و مخک کلی شي خللاکن اک سره الناسله علم. قران پاک سورۃ نساء کی راضی بہرحال یہ مشکین یولس کسان مقرر کړ ځوانان یولس کسان کتاب او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملګری مشری ابو جہل کول بېمان او یولس کسان هغه نظر بن حارث ذم امیہ بن خلف ذن حکم بن ابی العاص ڈرام اقبای ابن عبی معید آو سوچ سلوح پینزم چھده نبایی ابن حجاج چکم مشورکن بل داغرول منبیح ابن حجاج بل زمعی ابن عصوت بل طعیمی ابن عدی بل اقبای ابن خلف بل پکی ابو لخب ہون نی نبی السلام در او ابو جحلم پکی دکسان تقریبا یو ډس دوی ما سپتن واخ کی د نبی علی صلواۃ و سلام دکور نه مها سرو کړو غیر چاته رکینا ست او په دې انتظار دی چې نبی علی اسلام بروزي او مونږ به یې حملکم او دې به وځه په دې مکه والو د قریش یو دم حمله ولې نه کوله نو دا غي دوه وجې د سیرت او تاریخ وال علی کلی خالقه بزغ وخت بمزر کړو چې لا په انتظار یی دا غیر یو وجه دا سیرت علماوی و تاریخ والا چه دیس هم دستی عملک کولا خودی دا سوکرد چه دا حالات و معلومول و دا پارا یو خدا وجه و چه خلق خبر شی زکر کمو عملک و روز دا خلق بخبر شید خلاصه بود که منزی او دوین دا چه دوی یو وخت د نبیع الرسول غاوړ کې بل کور نو لکا لکا دا غ کور په دیوالۍ لاسې سروچت نو دا غ کور زنا نه ولیدا چې ولیدل چې لاسې سروچت نبیع الرسول یې چرتا پام کړو واسط دا غونډي د کور نو دې زنا نه ولا اواز ورکاله څوک سکے یک پر دې سړی کنه نو بس دی پولیس نو مشران اورته له کار مکر دا غونډي نو د پورونو نبا د ګورم نو نن بعده غاوړنیو په کوورو راوړی ځکه بیا به خلک وایي چې دا سرداران یا د قریش د دومره بیلیا زو به بی خوند خلک دی چې د بلچا د دیوار او د کور خیالونه ساتي نو بس صبر وکه او صبر ورته انتظار چې د روزي خامخمانځل له روزي خدای حاجت له روزي عمله کوي با بارحال دي په با انتظار ناس کی شپتیری نبی علیہ السلام حبتی شپکیوزی ابو جهل لم تکبر و بیمان نبی علیہ السلام دا زما د قوم او د دې امت فرعون خدا فرعون دا غلا زیات ده زکه اخر کې کلیفہ و د په اخر کې چې دی خپل کفر فرق نو ابو جهل مرګ ورو ته وي وګوره کړ خان دي خندا کوي دوګور ته پیغمبر وای چی په ایمان وروړی نو عرب عجم بستاسو تابیشی و دو دی با چهی بتاسول اللہ داریکی او کم نشن آخرت که با در اللہ دیمن دا, دا باغات و غنت اللہ باغونه داریکی او قیمان امرو ندو نو زبم زب حکم آخرت که با اور تا داخل شد یعنی جنگ با سرکون حکل دا مدلم کنم مردارو او بوره او زان نده خبر مونگه و خبر نو است ارس بنا کانی دا دغل دا تا کبرو مقصد د ابو جہل داونه وز بالله چې دا پیغمبر دروغجن دی دروغ یاسی خبر کیږور مونږه وژنو دی وې زمامه پټوله دنیا کو متره شي عربه وجمه زمامه زما راي شي حقیقت دا و چې ابو جہل دروغجنوار سي ناکام او الله دې مردا کړ همدغه س وکړه دې الله پاک په بدر کې مردا کړک سره دا سره سردار انا دقصي خنداق دل تا ابو جهل هم کړي او کله چې نبی عليه السلام په جنگ خندق کې کله خندق کنو او کوداله وسرو او غيظ مکه له راو اچول او غا غټ پهولږي دا غي نه داسي بصرد کیو رونو چتش نبي عليه السلام وی چې فارس وروم فتش نو منافقانو وخت کې خندا کړي وا و ګورې بخيټه ماړلی ني او د يرې د وژنه خندکونه کني او وروم فارص فتح کړي حل تم دې منافقانو خندا کړ او الله د غشکره دی اوروم پر سم فتح شي دا د بيدین خلکو کای حق وره حق پر سره پوری خندا کوي برحال نبی عليه السلام کور کې علي رزلان هو سيدا د ترز وو بلکې خرچ هم بد کوړه دا ما مخ کې ویلو چې ابو طالب غریبو بلکې فقپی مازورم نو دا کډر بچو نو دا دیرو تقسیم کړی الکه یو ورته ویته ب پلان کې واله تا او پلان کې د بچي بوله ساته نو د انیره اعلان هو د نبیع رسول الله پر برخه وی سره سید له نو دا ذکرو سید لیده هرڅه به نبیع الله له دا کور فرض نو ته وی زمه په دې سره او یو شین ساده رو د نبیع الله سلام دا بوابونه نبی علیہ السلام اجر علی الہی وتعالى حسن سره حجرت کې نو بوته ده دا یو دوه وجوه یو وجه خدا وا شدې نبی علیہ السلام سره د خلکو سره امانتونه نو دا امانتونه به حواله کې ځکه د پیغمبر صداقت امانت خود ډیر معروف مشہور. او وګورایته ندی تا یو ترپته د مکی مشرکین په ایمان نروړي او سردارانه د مرگ د په راجه مشويږي بل ترپته په دغه وخت کې امانتونه د دغه مشرکین او د د پکور لپاره چې چې امین او صادق ځا دې خبرو په ګرېته ما نو یو خدای دې لپاره علي وزیران وی اشاره کړو دمدې چې دغه کور فرد دې نو د نبی له سلام بيبي دغه وخت کې سیرب یو بيبي او سودا رضیه علینا خدیجه تول کوبره رضیه علینا د وقات نه بعده وا سودا سره کړی کا امو المؤمن عشر ذلان ها صرف نکاح شوه وغلا وعده شوه نه ونه خو د خپل پلار ته کور کیوه ابو تر صدیق رضی خو د نبی السلام دا بیبي شوا ثوده رضی الله او د نبی عليه السلام لول وغيرها بچی کیمو دا نو دا به د مدینه ته بوتل دا یی ذلان ہوتاواله شی بارحال علی رضی الله وبستر به او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتداویرو ی رگما بی تنشی وجلے اوش تثیت تنشی رسو کلہی ذاتش پنیمشوا او مشکین غیر جفیرہ ما سرکڑے دنس نبی علیہ السلام پور نووت او سورت یاسین لستہ دا آیات وجعلنا من بین ایدیہم صدعا ومن خلفهم صدعا فرشیناہم فہم لا یسرون او زمکه نه خبر را واغس دې په دې څون کې دا سنجي دې د ملیت که او د الله حفاظت نبی আলাইه السلام دیول دا اشاره دی ته چې ځکه کامیاب شوم او تاسو ناکا سر کې ولا خور واجو نبی আলাইه السلام دیول هر هل نبی আলাইه السلام دکور نه هو ته او د بکر صدیق رضی کور حکور ته ورغه د شپې شپې وو سوزی کنه دا شپه ما نه دا 27 صفه وخت 27 یعنی سبع ورځې دا اسلامي میا شو کیداشي چې دا شپه نه نه شپه دا سبع ورځې تابي لکه دا نن شپه چې دا اسلامی شاف سره دا دا سبع ورځې شپه او انګریزي کې 12 بجو پورې با نن سره او دا 12 بعد با سره اسلامی کلینڈر کې دا اول شپاره دې ورپسې ورزره نو دا 27 سفارو او مخکې نو چې سورلسم نبويو کاله باره نبی رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوټه او مخکې نو د هم خپل منصب باندې کړي وو خبرې ترې شوی د هجرت او دواتلو نو نبیرے سلام ابوبکر صدیق سره داغه کورنه داوی شاو طرف ته یو کڑکی و باغی وو لکه من ګړ دې کړه دې کولو کې ډټې نیو بل طرف یو پټو ماټو ته کڑکی یو طرف ته شي نو پاغه کڑکی باندې نبیرے سلام ابوبکر صدیق وته خو یوه د حکمتې مليو کړه چې تمکه جنوب طرف ته د مکہ نہ جسڑیں مدینے تضی شمال جانب تضی شمال دیرہ شمال پجے جنوب طرف ولی غارثور دا مکہ نہ جنوب طرف طرف طرف روانش مقصد چ یوخو بشاذک لار سکھ او دینہ چ سفر بندی پینش چ مدینہ ت روانت دیکھ مت حکمت پیش نظر دا غارثور دده مکه نا دده شهر نا تقریبا دره سلور کلومیتر را بازه سیرتنگار وائی چې تقریبا پینزه میل آده یا میلو یا چه ده کلومیتر نساب ده چه فرق به نید چه سلور نیم کلومیتر را جنوب ترب ده دادا شده دیر سخ غر کم خلک حجر تیلی کتلی وائی ده خطرم لگرانی هر چا توسنی ماسی با توبور یا باز روان چیلی ن سخ غر ده او برپاگی کی او غار ده نبی علیہ السلام سلام او بکر صدیق دی توره لگ در نبی علیہ السلام قدی سفر کی دا خپی مبارکی لو پکشه جوی دا غیه او جداوه چه نبی علیہ السلام دا سی اگدی غٹی سفر پیادل عادت نه او دوین دا غر سختا سفر درن دا وجواه شي نبی علیہ السلام په پوره قدم نه پا تا پدې پا پنځو پنځو ته پپنځو ته دا پارا چې دا عرب دې قیافه شناسو دیبه قدم معلومو چې لکه څوک تلې یو څوک نه وي دومره پدې کې تيزو چې دا, دا, دا به معلومول چې پدې لاره دا قدم د خځې له کله شړې وي او دا خځه چې دا وا د شمه له غیر وا د شوه دوونه به انداز نه نبی علیہ السلام <سؤال> په پنځو پنځه زکر روانه او بیا د اړین آباد او وکتر صدیق رضوان همداسې پشاخی جوړه پشاخ الله غنا طاقت ورکړه او بیا په دې غار کې برخي جوړه مداوی د کرامتهم ده او شانم نه ده وګر صدیق تر دې پوري باجی سیرت نگار <سؤال> چې دا عرب د قدمونو په سي <سؤال> ګرځیدن <سؤال> نیت دم دا قدمونه د سلو ورو په دی دوشی ای نه دا بل انسان اسمان دا پد مکه کې نه و دبل دا د ابو بکر صدیق به بیا په وګ کړل نبی عليه الصلاه والسلام سونو له اشاره مقام د ابو بکر صدیق چې نبوت او پیغمبر په شابه برابر تخيږي باره د دوی نه عمر رضي الله تعالیه با ارمان کا چې دا ابو بکر صدیق یوش په یورش او زمات تمام عمر او زندگی نو او ابو بکر مالا سما پدی طول عملو دا یوش کو یوز راکین زوت تا یا زکدا 13 شهر از شپد غار غاریسو او روز چې کله نبی علیہ السلام وفات شو او ار طرفنا فیتنه پورته شو او بکر صدیق ډیر په بدر باندې مقابله وکړو دین اسلامه بچکه مدا یوش کو یوز او تر صدیق ډیر لیکی متین برحال غار انن <clears throat> مشریکین دلت اوس په دې انتظار نشي پیغمبر برځي دې په انتظار انتظار په دې یو کس تیر شو ورته لکه سټاوي وې سکه دې شړې تا نه سيده وای او تو خان دل خبر ني اځنه او اخدان اوسوت تاسو سره مکه خورې واچو سرونه دا داسې خورې وکړه خو رښتیا د خورې کم زین نه راځي بیا چې سروم ورو کېو قتل سړې بیا د تاسو په بستر اوینه هغه پروتې ما سادهیا بوسته ناز ناز دې کیسه ارشه له اتم چې وی لري د رزلانو پاسې ده دغه کدا هو محمد نه سنګالیس دا خو علی دی بځیو تمارو ورور مروغه اې رزلانه راویس او ته څه شو عمل غره دې ان محمد رسول الله او ته څه څه خبره چرته بتې ری غریب لرونی وی واخوې ټاکو حرم پورې راست بوې او ایسلک ساتی دا سی مندم که قیدم که وقتا که یار تیز نیم خبر بزر وطرح زونه دی دی چه پا غمان استردو شو چرا شنکی دی نو بس دی پریو بیا لالت دو بکر سیدیخ رضی اللہ حکور تورگلی حل تورگلی اغل تورالت داگی چې چه داگی وریووو نو آسمه رضی اللہ تعالی حرود نو پلار ته وی فلر د سښو هغه ستیمه تاسو په چاته بار تللی د نیم خبره چې دیو ته حال نه وي دا خو رازار خلق نو دی په جهل بېمان وي ډیر سخت څه پیړل دي اسمار جنان خانه ورک نو والي غوټ کې غپري وي یوري وای چې رازيد غوګي وشي د والي ته پري وي دي صالح دغه املا <تصف> او بیا اعلان کنامره د شیدوی الکد مکه ټول لارې باندې دې مکه کې له او خامخابه سره وخت دی مکینو لاری کې سونو مکه پیدا باندې او اعلان یو خدا انعام چا چې دا دوار مل زم دیرا وستر او وجه او غوته شریف کو نبی صلی علیه وسلم نو د یو پسرو با دا یو انسان د دیه تومره انعام و یو دیه سلو یعنی 200 خان یو یو سلسله ها انا ملانه <تصفح> برحال او بیا د نبی علیہ السلام او د اب بکر صدیق رضی الله عنه دری شپا درې قسم خلق واره گویا کې درې قسم فوج او قصيوس خلک یو یې په اسنو سوار او خلې شابه وره پیاده او دریم عمره کیا په شناس خلق واره کړو ګورې قدمونو وګوړې شرط الان الله خير بارك الله غر زيدن غر زيدن هر دي pore چغارې د پاس قدمون معلومول یدل قدمونه په معلومات راغلي او یا شخص چې کیدی شیدام د پټېلو یو زير دلته وای دلته شرانل دې ني زیرو راسي او بکر صدیق رضی الله عنه د دخل تیار رااله او نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم کليم مشرکین سرغ کته او لاندې خپل دمونو طرف ته وکړل نو موږ وتښتاروش ځکه دا غار داسې انداز کېو چې د دې دوه دری طرفونه خلیلې او سداسي عجیبه انداز کې غوړشه وي یو داله چې برنخکاري بلل چې لاندې نه ښکاره ندی وې کله کې لاندې وکتل یا برن هغه طرف نه کتل نو موږ وتښتاروش برحال خود دې الله رب العزت حفاظت کاو نو په دې قادر نشهړو خیال ته دا خبر را نه راځي چې ټټ شوغو یو دا یوه وجه سیرت والا تعریفه نه داوي مشهورات چې الله پاده تنظیم کړو چې جوړې راو وسو غجالا چولیو او کونتر راغلو هغه التاند منډ چالا چولیو بی زړه وو هم ګومان را نه چی ته وتې یو سړې په دې لا رځینو دا چا لسکي یا دا جولا دا جال او په خامخه خا چې سړې نه نوځینو روانيږي با دا الله حفاظت او یا کدا ونېنو بس الله رب عزت د فرشتو په ذریعہ باندې حفاظت کړو لکه قران په 5 سورې توبه کې راځي کنا وا ايدهو بی جنود اللم تروا دا سه لخر سره الله پا اندخ پهلخ پیغمبر حفاظت کو چی په نظر نه راځي فرشتیر آگلے بار صورت دا دا نبی علی صلاة و السلام بسیو موجزم او دا اللہ رب العزت کئی نو سنگا چھتا کور نر آواتا نو دا موجزم آگویو نلیتی نو دا سی دلتیم تے پڑکا کنگا اللہ تصدیلان اکنان <تصفح> بارحال او وطر صدیق رضیلان حبان لے خو دا یر رالا نو نبی علی صلاة و السلام تیوی یا رسول اللہ اسی نبی علیہ السلام ته وايي قران دغه الفاظ را نقل کړی دی لا تحزن ان الله معنا یاري جماعه الله مصلره او یو حدیث کې و سره تشریح زده سي الفاظ او سي ته وايي ما ظنک به اسنین الله وصلی رحمه داغه وکسان مبارک له سخیال له چې درم ورسا الله مرګ لري <تصفح> برحال په دې بیده دغی زینا نامرادا واپش دلتا یو خبره قلی رزیلانهو علتا پا بستر او دشو او او بکر صدیق رزیلانهو دلتا غارتا را ده شیگان ویه او گورکن علی شیر خدا بادر ده اگا دممرک پا بستر بانده او دشو او بکر تو گورا چه مشرکین را لنا یاریده مو بایو دوالا لوی خلک عليهم <الی> بیشک شهر خدا و بہادرند رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیقم لوی بہادر بلکی علی پخپلوی چې ما دا ابو بکر همته بہادر نه دی یو چې کل نبی علیہ السلام مکی والا رانیول و خو د چا جرأت نو چې اخلاص کړي وای دی نو دا بہادر صرف ابو بکر او چې مخه ترار او نبی علیہ السلام د اخلاص او بل بہادری د نبی علیہ السلام د وفات نه چکنا هغه د مننين زکات او د منکرين ختم نبوت خلاف د جهاد مهم شروع کړ نو ټول صحابه عمر رضی الله عنه مرتبي چې دا موقع نه چې جياږي کده هم ته حالات نور ضروري خرابي نن حالات درستول غواړي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه او عمر جہالت کې ډېر ناروې او وسیله په زيره خبرې کې اوې پاس باندې شور شو کوي کته سونه ځنه مزه ځې اواز بجانګيږي او قیامت کې پیغمبر کومه شی بیا خبری کوي نو دا سینار په ها دا خو به هر حال نو وایي ک په ما د سترې مرګ نو د مر خلیله ابو بکر تلل دا او بلدا چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او دایره د دا خپل مر د وجه نه دا چې زم بمرشن اچھا مرنا یری دو پیغمبر سرابا راوتن بلکہ دا الفاظ موجود دا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا سیرت مختصر سیرت الرسول دا, دا محمد بن عبد الہام نجدی شفیع عربی دا روزل انوف دا سیرت ابن ہشام شرحا ائی کہ الفاظ اوے و ان قتلته ها نو حرکت الامه اذا الله پیغمبره کسمرد شمز خو یوسړم په مازه نقصان نگیږي حکوتوجنی نو دا د امت بټول ختم شي ار اسراغم دا نبی علیہ السلام او بل دا نبی علیہ السلام چې تسلی ورکې شو وردا قران څوې لا تحزن نو کده تیار فزان وانو بیا و دا پیغمبر وی لا تخف لا تخف نو وی لا تحزن وی دا خبره غم جنکی گما دا د نوې چې مې اړه یو سړی یې ریګې ته بوت وسه مې اړه نه نه لا تخبط نه وي غم جنکی گما غم جنکی دل سړی په بل شي بایل نو به حال او بل دا الیرا زنان هو د بستر په مرګ باندې وشکته د احمد د لوی مقام او کمال له ولیکند دا چې هغه تنګې اسلام سویرو ته نشي تخویل وسنه شوېره ودته ودایې پینوځي کوي نیولو وجني بم د شروخانو انعام د تط سرمد نو اصل بہادری د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ برحال دې دوران چې د کلاغار د نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق سره یې نو ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته رسول الله تعالی د نموارزه زوار زم ګورم سموځي شي ځناور غیرنی تا ته تن نقصان نه شي د نورغه اغار صفات او باغ کې دې په دې شوري موډوي بل لنې کپڑا اوشلولو دې په دې پرې شروع کوي او یو د وسوري پات شوي نبي او ګر صدیق دن نشو نبي رسول الله تقريبا اعز او داسې کیناسو دا خو غزولې یو کنده په یو شوره کې بل بل کې نبي رسول الله یې کې سر کې پزته ستډیو کړ نو نبي رسول الله جو ګیرو ټول شپه او به دونه سفر په دغه کې د ریو شولینان مار یا لړم د لب پوند ټک ورک نبی عليه السلام د مراپا سیمنان خدای ډیر زحمت د وجنه سرګنو کپ نبی عليه السلام ور پرېوال نبی عليه السلام را فاصله د ولي جا وتیار رسول الله سشي ټکر وکړه خو دیکھو اخر اخپا پشه دیکھو اخر اخپا نبی عليه السلام په ور لچفو کو الله سم د سې تکلیف ختم دغه پیغمبر علیه السلام دا دما سرو پاکه خلوا دان معصومه ی د دم به دم, دم اثر کا او معجز هم دا لیکن عیسی علیه السلام بار کیږي الله ور لمعجزه ور کړو اوبرول اوبرول اقما حوال امرس دا د قصید نبی علیه السلام معجز بلکې د نبی علیه دا ش نور به د دمو او د علاج حوالے سره احادیث کې واقعات لکه د جهاد د وحید په موقع ابو قتاده رضی اللہ تعالی عنہ فجیحات کے راستے گره نو نبی علیہ السلام علیہ استر گڈن نکړه او د می پیواچو بس سم دسی سمجه وای دا سمخه کاریا چې اسا مې نه مخک کاریا وای دغره نبی علیہ السلام یو یهودی ابو رافی په せ چې هغه صحابی دی ګرو دا وجه لرو دا فار سیرت کې واقع را شو نو پای کې صحابی عبد الله ابن عتیق رضی اللہ نو هغه په ماته شو واپس هیڅ په وړو نه را پروت نو نبی علیہ السلام هغه ولله صراخ کاخه سم समजه دالیره زلان هو د خیبر په موقع باندې چې جندې ور کوله نو سترګې خوګوي نبی علیہ السلام په ولله اړیو تو کلي سر دې جه جوړشه نو دقس د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او دیختې باندې نبی علیہ السلام دم واچو سمشه خو بیا شي د دې زهرو اثر خدغه تل ختم شو په بدن کې براتو او د نبی عليه السلام د وفات نه بیا ابو بکر صدیق دغه زهرو په بدن کې اثر شو رو. او د دې نبی ابو بکر صدیق وفات شو رو. نو ګویا کې د لکه د نبی عليه السلام په شان د زهرو په اثر وفات شه ویدن په دې معنی یو قسم دیم شکیه چې څنګه چې نبی عليه السلام دا څر باغ اثر مانې وفات شه د تبعض خلقو کیشي جوړی کړی هغه کمزوري خبري چې وایي دا بیا نبی عليه السلام را طلب او ورته وي تا ولې د لټکوار کزما دې مرګ لري او دا دوه مو په انتظارم چې د دی دیرازي او ګوري بو زما لا بند کړا د چرته د او احادیث کتابونو کې مشته بزای او قیشر دغه ځای پورې سیرت کې او احادیث کې بهر حال نبی علی صلاتو و سلام ابوبکر صدیق رضی الله دلته دریش ته د لیکړی نو حالات د احوان چې شاله د غار او د واپسې نوته اب ان بل زلو او وقول قول قولی هذا استغفر الله و لكم و لسالم